А десять разів протягли катком. Темносиня подушка благала ляпнутись об нею потилицею і вшкварити хропака ще секунд на триста. Диван малютка нічого проти не мав. Андрій звісив ноги на підлогу і необачно втрапив у м'які волохаті тапочки. Зараза. Тапочки, символ домашнього затишку і сімейного благополуччя. Навіть якщо подерті засмальцовані, усе одно символ, як килимок біля каміна, як фальбаночки на фюранках, тапочки. Андрій пригладив пальцями волосся, поправив футболку й джинси і вийшов з кімнати босий. І одразу вперся у поручні, які з трьох боків оточували провал у підлозі. А з четвертого у той провал опускалися сходи, дубові, лаковані золотавою доріжкою посередині. Він ще добре не продер очей, тому зійшов додолу, можна сказати, навпомацкі тихесенько, щоб не потривожити сом Амбала з кувалдою. Але внизу. «Посередині міста», – казав у таких випадках Славко, і меланхолійно киваючи на найближчий бар, додавав, «треба випити». Амбал відкинув вісніку кувалду разом з копитами. Очі самі продерлися. Передпокій у цій хаті віддалено нагадував своїми габаритами шкільного вестибюля – Позаяк. Квадрат. На темному глянцевому паркеті ясно золотавий килим з ДНД світліючими контурами пірамід, а перед вхідними дверима і сходами два окремі клапті того ж самого килима, щоб ноги витирати чи що. Андрій акуратненько переступив через те малюсеньке, чистюсеньке кинемчатку і рушив периметром квадрата, ломинаючи килим, чого добре наслідити. Стіни. Білі, як альбіноси, і порожні, як його шлунок, а по білому хаотично розкидані абстрактні геометричні фігурки золотавого кольору, як і килими. На такі стіни... Справді нічого не можна чіпляти. Гріх. Андрій задер голову, стеля. Що високо топів біди, підвісна, здогадався він, розділена на дві фігурні половини, які до кінця не стикувалися, а лише перезиралися між собою матовими скельцями вкраплених лампочок. Андрій потер шию. А раптом все оте добро, гепнеться з цієї висоти і придушить такого гарного килимка разом з тим, хто на ньому ошелено стоїть, геть совісті не мають ті дизайнери. Конструкція для одягу та взуття значу, що позирала з правого кута напівколовими пеналами, вузькими довгими тумбочками, нестандартними різнорівними пеналами, поличками, розсувними дверцятами, врізними дзеркалами і вже знайомими матовими лампочками. Це вам не тирса плита, а натуральний бук, казала вона кожному, хто заходив до передпокою. Інд замовлення, інт пошив. Цікаво, де мої шкари? Нагадав він собі. Та чіпати конструкцію не наважився. Краще бути босим, але тримати відбитки своїх пальців при собі. Тим часом обхідний шлях довів його до виходу, який загороджували масивні арковидні дубові двері із золотавими ромбиками шибок та з несподівано ажурною бронзовою ручкою. Ніби благополучно довів про те, «Тікай, бо скоро буде війна, й мокра, довга зла. Срібною дзигою зайшлося ще на сходах і не змовкало. Передпокій, як передмова. Не здатен витримати, виходь, далі буде ще гірше. Але куди він піде без шкарів? Добрий день. Андрій ніколи не думав, що колись...